Al-Fhamdulillah, Rabbil Alameen Wa ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna Muhammad al-A'udhu wa Rasuluh Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi Wa matabi'ahu bi ihsanin Ila yam bidin Wasallama tasliman kathira amma ma'ad Sekalabuti bagi Allah, Rabbil Salam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 di sana ada sebuah hadith yang sahih Yang disalikan oleh Syakal Al-Bani Rahimahullah Yang berkaitan dengan keutamaan menuntut ilmu di Masjid Nabawi Hadis ini diriwatkan oleh Ibn Majah Dan di dalamnya Rasulullah SAW bersabda Man daqala masjidi hadar Lam yaktihi illani khairin yata'alamuhu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 Au yu'allimuhu atau dia mengajarkan kebaikan tersebut Datang ke Masjid Nabawi dengan tujuan untuk mempelajari ilmu agama Mempelajari Al-Quran Mempelajari hadis, Mempelajari Aqidah, mempelajari fikih. Au yu'allimuhu atau dia mengajarkan perkara agama tersebut kepada orang lain Maka kata beliau SAW bahwa di manzilah mujahidi fi sabilillah kedudukan dia seperti seorang mujahid yang datang ke Madinah ini selain melakukan salat dan dia niatnya adalah ingin mempelajari ilmu agama di sini maka kedudukan dia adalah seperti seorang mujahid fi sabilillah dan tentunya ini adalah keutamaan yang agung dan anugerah yang besar yang Allah berikan kepada Seseorang yang bisa datang ke Masjid Nabawi dan dengan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama atau ia menyampaikan mengajarkan ilmu agama tersebut kepada orang lain. Dan sejak zaman dahulu, ia sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Mesjid Nabawi ini merupakan markas, ia merupakan pusat yang pengajaran ilmu agama dilanjutkan oleh para sahabat, para tabiin, para imam. Dan sampai sekarang, ya Masjid Nabawi ini menjadi pusat ilmu agama. Jadi mumpung, ya Bapak di sini, ya selama dua hari, selama tiga hari di Madinah ini, dan dekat dengan Masjid Nabawi, kita manfaatkan. Ya Alhamdulillah, Allah telah menulis dan mentabdilkan kita, termasuk orang yang pernah menuntut ilmu di Masjid Nabawi. Ini adalah keutamaan yang luar biasa. Yang tidak semua orang Allah berikan kesempatan, Ya emas ini. Baik, kemudian kita lanjutkan pembahasan kita tentang al-Aqidah al-Wasit ini ya, dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan terakhir kemarin kita membacakan hadis tentang e, seorang budak wanita yang dibebaskan karena dia menjawab dua pertanyaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berkaitan dengan masalah aqidah Yang pertama adalah ditanya tentang aina Allah, di manakah Allah? Kemudian dia menjawab, "Fi samaa", Allah di atas. Kemudian ditanya dengan pertanyaan yang kedua, "Man ana?", siapakah aku? Kemudian dia mengatakan Engkau adalah Rasulullah. Kemudian setelah itu, beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sayyidnya memerintahkan majikan budak wanita tersebut untuk membebaskan yang budak wanita tersebut karena dia adalah seorang mukminah, seorang wanita yang beriman. Baik, kemudian kita lanjutkan dengan hadis-hadis yang lain. Masih berkaitan dengan hadis-hadis sifat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan rahimah Allah wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam afdhalul imani An ta'ala ma'ala Allah m'aka ma حيثما كنت. Hadis yang Dan sabda Nabi saw. Sebaik-baik iman adalah engkau mengetahui bahwa Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Sebaik-baik iman adalah tahu bahwa Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Berkata Syekhul Islam. Hadis itu Hasanun. Hadis ini adalah hadis yang yang Hasan. Hadis sekalian para jamaah umrah dan juga para penziarah Nasionalawi yang dimuliakan oleh Allah Azza Wajalla. Hadis ini diriwatkan oleh -Tabrani, liu, Al Tabrani di dalam kitab beliau Al Muktajabul Kabir dan telah dikhasankan oleh Syekhul Islam di dalam kitab ini dan sebagian ulama yang lain seperti Syekh Al Bani rahimahullah. Menghukumi hadis ini sebagai hadis yang noif Hadis yang noif Yaitu hadis yang lemah Beliau mengatakan Seandainya hadis ini adalah Hadis yang sahih Afdolul iman Keimanan yang paling afdol Dan ini menunjukkan Bahasanya iman bertingkat-tingkat Iman Bertingkat-tingkat, tidak seperti yang diyakini oleh sebagian bahasanya iman Hanya satu tingkat saja Iman yang benar adalah bertingkat-tingkat. Oleh karena itu, beliau mengatakan afdalul iman. Iman yang paling afdal. Dan di dalam hadis yang lain, beliau alaihi wasallam mengatakan, dan hadis ini sahih direwatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan al-imanu bid'un wasaba'un al-syu'bah. Iman itu ada 70 cabang lebih. Iman ada berapa? 70 cabang lebih. Kemudian dia mengatakan fa afdaluha ilaha illallah. Yang paling afdal di antara 70 cabang lebih tersebut adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imaqul adha 'alal Dan yang paling rendah adalah seseorang membersihkan ya kotoran dari jalan. Beliau mengatakan فَأَفْضَلُهَا Kemudian setelah itu mengatakan وَأَدْنَهَا Yang paling abdul adalah ucapan La ilaha illallah Kemudian setelah itu beliau mengatakan وَأَدْنَهَا Dan yang paling rendah adalah membersihkan kotoran dari jalan. Ini menunjukkan bahwasannya iman bertingkat-tingkat Iman bertingkat-tingkat Terkadang ya eh, sebagian orang memiliki derajat yang tinggi di dalam keimanannya Seperti ya, Seperti para nabi Para sindikin, para syuhada, Orang-orang yang soleh Dan sebagian orang ada yang memiliki Iman yang lebih rendah daripada Daripada itu Ya, Ini menunjukkan bahasanya iman Ini e, bertingkat-tingkat Berbeda antara satu orang dengan Yang lain Semakin banyak seseorang Mentahkid, mewujudkan 73 ya 70 cabang keimanan tersebut Maka akan semakin besar Keimanannya nya semakin banyak ya di antara 70 cabang keimanan tersebut yang banyak diamalkan maka akan semakin tinggi keimanannya. Semakin ikhlas semakin tinggi keimanannya. Semakin mutabaah dengan Rasulullah SAW, maka akan semakin tinggi keimanannya dan seterusnya. Ya, dan ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya iman ini bertingkat-tingkat, berbeda satu dengan yang lain. أَفْضَلُ الْإِيمَان iman, iman yang paling afdal Iman yang paling afdal, yang paling utama أَنْ تَعْلَمَا أَنَّ اللَّهَ مَأَكْ Engkau mengetahui, meyakini Bahasanya Allah bersamamu حَيْثُ مَا kunta Di manapun engkau berada Ini adalah أَفْضَلُ الْإِيمَان Ini adalah iman yang paling Yang paling afdal Iaitu engkau merasa dan meyakini bahasanya Allah bersamamu Itu merasa diawasi oleh Allah Haythumakunta dimanapun engkau berada Berada di dalam rumah Di dalam kamar Di kantor Di jalan Di negara sendiri Di negeri orang lain Merasa bahasanya dia diawasi Dilihat Ya oleh Allah Didengar ucapannya oleh Allah Azza Wajalla. Maka ini adalah afdholul iman Ini adalah iman yang paling afdhol Kalau kita sudah merasakan yang demikian Ya kita sudah merasakan yang demikian Dan kita merasa diawasi oleh Allah Dimanapun kita berada Maka seseorang sudah mencapai derajat keimanan yang yang tinggi Dan inilah yang dinamakan dengan al-ihsan Al-ihsan Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW Di dalam hadis Jibril yang masyhur yang diriwatkan oleh Imam Muslim di mana mereka Jibril menjelma sebagai seorang laki-laki kemudian datang kepada Rasulullah SAW yang saat itu bersama beberapa sahabatnya dan bertanya kepada beliau SAW tentang perkara agama ini bertanya tentang Islam bertanya tentang iman bertanya tentang ihsan bertanya tentang kapan hari kiamat bertanya tentang tanda tanda hari kiamat. Beliau mengatakan, setelah bertanya tentang Islam, kemudian dijawab oleh Nabi, kemudian bertanya tentang iman, kemudian dijawab oleh Nabi SAW, kemudian setelah itu bertanya tentang Ihsan. Akhbirni anil Ihsan. Apa itu Ihsan? Kabarkan kepadaku tentang Ihsan. Apa maknanya? Maka Nabi SAW mengatakan, Anta'budallaha, kaannaka taraahu fa in takun taraahu fa innahu yaraaka engkau menyembah Allah seakan akan akan engkau melihatnya engkau menyembah Allah beribadah kepada Allah seakan akan akan engkau melihat Allah SWT wa takun taraa apabila engkau tidak melihatnya fa innahu yarak, maka sesungguhnya Allah melihat dirimu inilah yang dimaksud dengan Jatuh ihsan, ini adalah tingkat Ihsan Dan ini adalah tingkatan yang paling tinggi di dalam agama kita Yang paling awal adalah Islam Kemudian yang setelahnya adalah Iman Dan yang paling tinggi dinamakan dengan apa? Al-Ihsan Ini adalah derajat yang paling tinggi Tidak ada derajat yang lebih dari itu Kerana itu diurutkan oleh Malaikat Jibril, Jibril alaihi salam Dan ini adalah Uh, urutan tingkatannya yang paling rendah adalah Islam kemudian iman yang lebih tinggi dari itu kemudian yang terakhir adalah ihsan dan ini adalah bantahan bagi sebagian orang yang mereka mengatakan bahwasanya derajat yang paling tinggi ya apabila seseorang sudah sampai derajat makrifat ya kalau sudah makrifat ia ya sudah mengenal Allah berarti sudah tidak wajib untuk ia ya melakukan kewajiban sudah tidak wajib untuk beribadah, sudah tidak harus meninggalkan kemaksiatan. Jadi dia menganggap ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Kalau sudah tinggi tingkatannya, maka sudah lepas dari kewajiban-kewajiban tersebut. Padahal justru orang semakin tinggi tingkatannya di dalam agama ini semakin baik ibadahnya kepada kepada Allah. Ya, sehingga dia beribadah seakan-akan dia akan diawasi dan dilihat oleh Allah Azza wa Jal Dalam keadaan dia sholat Dia merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Ketika dia tawaf Dalam keadaan khusuk dan merasa diawasi oleh Allah SWT Bahkan ketika dia menghadiri majlis ilmu dia tidak lepas perasaannya merasa diawasi oleh, oleh Allah Ketika dia menyampaikan ilmu kepada orang lain Dia merasa diawasi oleh Allah SWT dan wawasan yang ucapannya didengarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian seorang yang sudah sampai derajat ifsad, maka justru akan semakin baik ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin merasa diawasi oleh Allah, sehingga dia perbaiki hatinya. Dan dia berusaha untuk ikhlas di dalam ibadahnya. Karena Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Yang berupa ria, berupa subhan, berupa... Mujab berupa penyakit-penyakit hati yang lain Demikian pula dia berusaha untuk memperbaiki Lohirnya Bagaimana dia beribadah Benar-benar sesuai dengan Yang dilakukan oleh Nabi SAW Karena cara yang beliau lakukan Itulah yang paling dicintai oleh Allah Azza wajalla. Jadi orang yang sampai derajat ihsan Derajat yang paling tinggi di dalam agama ini Justru akan semakin dekat dengan Allah SWT Karena itu Nabi SAW Beliau adalah orang yang paling dekat dengan Allah Dan paling mengenal dengan Allah SWT Dan beliau adalah orang yang paling baik Ibadahnya kepada kepada Allah Semakin bertakwa kepada Allah Azawajal Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran Wa'bud rabbaka hatta Ya'tiyakal yakin Wa'bud rabbaka hatta Ya'tiyakal yakin engkau beribadah kepada Rabbmu Sampai engkau datang ya datang kepadamu al-yaqin. Ini masuk dengan al-yaqin di sini adalah al-maut yaitu kematian. Yang dinamakan dengan al-yaqin karena kematian ini yakin pasti terjadi. Ya sehingga ya orang Arab menamakan al-maut dengan apa? Dengan al-yaqin. Dan ini yang ditafsirkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, ya mereka menafsirkan al-yaqin ini dengan al-maut. Engkau menyembah rabb sampai engkau meninggal dunia. Bukan sampai derajat tertentu kemudian dia meninggalkan ibadah tidak. Tapi Allah mengatakan sembahlah RobMu sampai Engkau meninggal dunia. Menunjukkan bahasanya ibadah ini mustamirrah roh yang serantiasa kita lakukan sampai kita meninggal dunia. Baik. "أفضل الإيمان أن تعلم أن الله حيثما كنت" Engkau merasa yakin bahasanya Allah bersamamu. Dan al-ma'iyah di sini, kebersamaan di sini. Ma'iyah di dalam masalah ilmu. Yaitu Allah bersamamu dengan ilmunya. Allah bersamamu dengan ilmunya. Allah mengetahui dimanapun kalian berada. Baik kalian dalam keadaan sendiri. Mengetahui apa yang kalian lakukan. Baik dalam keadaan sendiri maupun bersama orang lain. Hei tumakunta dimanapun engkau berada. Dan ma'iyah di sini maksudnya adalah ma'iyatul ilm, yaitu Allah SWT bersama makhluknya dimanapun mereka berada. Dan Allah SWT telah menyebutkan di dalam Al-Quran, bahasanya Allah, ma'ahum a'ina makanuh. Ya, sebagaimana kita sebutkan di awal, ya ketika menyebutkan tentang ayat-ayat uh, yang berkaitan dengan al-ma'iyah. Wahwama'hum ainama kanu dan dia bersama kalian bersama mereka dimanapun mereka dimanapun mereka berada. Nah, sudah kita sebutkan maknanya dan rasanya alna'iyah ini ada dua macam. Yang kebersamaan Allah dengan makhluknya ini ada dua macam. Yang pertama adalah alna'iyah tu alanah alna'iyah alanah kebersamaan Allah yang umum. Maksudnya adalah Allah bersama seluruh makhluknya dengan ilmunya Allah bersama makhluknya dengan ilmunya seluruhnya baik orang yang kafir maupun orang yang beriman maka Allah bersama mereka dengan ilmunya mengetahui apa yang mereka lakukan dari sana ada al ma'iyatu al khassa ya di sana ada kebersamaan yang khusus ya kebersamaan yang khusus dan ini Allah berikan yang kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah azza wajalla, yang dipilih oleh Allah swt di antaranya adalah orang yang bertakwa, demikian pula orang yang bersabar, orang yang sampai derajat ihsan ya mereka lah orang yang mendapatkan banyak khasah kebersamaan yang khusus. Allah swt mataka dalam inna allah ma'aladina taww wa ta ma laddinahum mufsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan juga orang-orang yang muksinul orang yang sampai derajat ihsan Ini masuk dengan bersama di sini, jadi bersama orang yang bertakwa dan bersama orang yang ihsan ini adalah kebersamaan yang khusus. Apa yang dimaksud dengan kebersamaan yang khusus? Kebersamaan yang diantara jazanya, diantara balasannya adalah ditolong oleh oleh Allah. Ya kebersamaan yang khusus ini konsekuensinya Balasannya adalah ditolong oleh Allah Dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah SWT Allah SWT menjaga dan menolong orang-orang yang bertakwa Demikian pula orang yang ihsan Dan ini adalah kebersamaan yang khusus Yang balasannya adalah Allah SWT menjaga dan menolong orang tersebut Demikian pula Allah mengatakan Allahumma asabirin dan Allah bersama orang-orang yang sabar Maksudnya adalah senantiasa menolong orang yang sabar Kalau kita bersabar Ya sesuai dengan perintah Allah SWT Bersabar dalam menjalankan perintah Bersabar di dalam menjauhi larangan Dan juga bersabar ketika mendapatkan musibah Maka Allah senantiasa bersama kita Artinya akan Allah tolong Ya orang yang bersabar tersebut Mereka itu dalam hadis Nabi Alaihi Wasallam SAW Wainna Nasso Ma'asobiri dan sesungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran. Kalau kita sabar, ia ya di dalam menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan demikian pula bersabar dengan takdir Allah SWT maka Allah SWT akan menolong, akan menolong kita. Wallahu Ma'asobiri. Ini adalah al-ma'iyatul khasa. Ini adalah kebersamaan yang khusus yang diantara balasannya adalah ditolong oleh Allah Azza Wajalla. Jadi hadis ini, seandainya hadis ini adalah hadis yang hasan Maka diantara faedahnya adalah Itbatu sifatil ma'iyah lillah Yaitu penentapan sifat al-ma'iyah Kebersamaan bagi Allah azza wa jal jadi maksud dengan kebersamaan di sini adalah kebersamaan yang Umum apa khusus? Yang umum ya Yang umum yaitu al-ma'iyah fil ilm -il Ya Allah bersama makhluknya di dalam ilmunya Baik Kemudian yang selanjutnya adalah wa qawlihi sallallahu dan juga firman dan juga sabda nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum ila sholati fa inna allaha ibra wajhihi fala yabusqanna qibla wajhihi wala an yamini Walakin an yasarihi aw tahta qadami wa taqadun alaihi bilihi sallallahu alaihi wasallam Apabila salah seorang di antara kalian sholat, fa inna Allah kibala wajhih maka sesungguhnya Allah berada di depannya. Maka sesungguhnya Allah berada di depannya. Maka janganlah dia meludah ke arah wajahnya, itu arah depannya, dan juga jangan, jangan di sebelah kanannya. Akan tetapi janganlah dia meludah ke sebelah kirinya atau ke bawah kakinya, itu ke arah kakinya. Muka fakun hadis ini, muka fakun alei, yaitu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam Sahihnya. Beliau mengatakan, saw. Apabila salah seorang di antara kalian salat, idaqam ahaadum ila salat, yaitu mulai salat, fainna Allaha qibla wajih, maka sesungguhnya Allah berada di depannya. Jadi menunjukkan yang sifat al-muwajahah dan wajahnya di antara sifat Allah adalah Allah apabila kita dalam keadaan salat maka Allah berada berada di arah depan kita sesuai dengan keagungan Allah azza wajalla fa inna Allah qibla wajhi Karena sesungguhnya Allah berada di depan di depannya di, depannya, di depan wajahnya itu di arah depannya salaya besallna Kibala wajhi maka jahannamlah dia meludah ke arah depan. Maka janganlah dia meludah ke arah depan. Walauan yang ini demikian pula, jangan ke arah kanannya. Ini adalah termasuk adab apabila kita dalam keadaan solat dan terpaksa kita meludah. Ya terpaksa kita meludah, maka jangan kita meludah ke arah belakang, ke arah depan. Karena kain Allah kibala wajib. Karena Allah berada di depannya. Demikian pula wala an yaminihi, Dan janganlah dia meludah ke arah kanan Jadi depan dan juga kanan jangan Ya Jangan kita meludah ke arah depan Demikian pula jangan ke arah kanan Dan di dalam hadis yang lain ya Disebutkan berasanya dua malaikat berada di sebelah kanan kita Dua malaikat berada di sebelah kanan kita Dan ini adalah termasuk adab ya, Ketika dalam keadaan sholat Apabila seseorang terpaksa meludah dan ini boleh dalam keadaan terpaksa ia ya, seseorang meludah Maka janganlah dia meludah ke arah depannya Demikian pulang jangan dia meludah ke arah kanannya Walakin anyasarihi Akan tetap pindahlah dia meludah ke arah kirinya Dan ini maksudnya adalah di luar masjid ya, Kalau di dalam masjid tidak boleh Baik di depan maupun di kanan maupun di kiri maupun di bawah Maka ini tidak diperbolehkan tapi kalau kita sholat di rumah misalnya atau di tempat yang lain misalnya di lapangan ya pas sholat Id misalnya kemudian seseorang ia terpaksa meludah maka meludah ke arah kiri atau ke arah bawahnya ini enggak masalah tapi kalau di dalam masjid maka di arah manapun tidak boleh. Jadi dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata al-musadu fil masjid qati'ah wa kafarat hadatsuha Ya meludah di dalam masjid ini adalah sebuah kesalahan, sebuah dosa. Dan kafarahnya penebusnya adalah dengan cara memendamnya, yaitu membersihkannya. Ini menunjukkan bahasanya meludah di dalam masjid adalah sebuah kesalahan tidak diperbolehkan. Demikian pula di dalam hadis yang lain Ada larangan untuk meludah ke arah kiblat. Ya, dilarangan untuk meludah ke arah kiblat. Wa beliau alaihi wa sallam atakan, man tafala tujhal qiblah jaa yaumal qiyamati wa tafnuhu baina 'ainayhi barang siapa yang meludah ke arah kiblat barang siapa yang meludah ke arah kiblat maka dia akan datang pada hari kiamat itu di padang mahsyar ketika dikumpulkan manusia semuanya jaa yaumal qiyamah dia akan datang pada hari kiamat Wa fluhu baina ainaihi dan ludahnya berada di antara kedua matanya, ya, ludahnya berada di kedua di antara kedua matanya. Ini adalah balasan bagi orang yang di dunia ini dia meludah ke arah mana kiblat. Ini termasuk ya sebuah dosa dan balasannya sebagaimana dalam hadis telah di padang pasyar ketika dikumpulkan seluruh manusia, ya dan dan melihat satu dengan yang lain. Maka akan ditaruh, ya, dan akan datang pada hari kiamat dan ludahnya berada di antara dua, dua matanya, dilihat oleh manusia yang lain. Ya, tentunya ini adalah, ya, sebuah kehinaan, ya, seseorang yang ditaruh ludahnya sendiri berada di di antara kedua matanya. Karena itu di antara adab, ya, jangan kita menunda ke arah Qiblat, kita cari arah yang lain. Nah, atau تحت قدمه atau di bawahnya itu di arah kakinya. Jadi maksudnya adalah ada di luar di luar masjid. Adapun di dalam masjid maka tetap tidak dibolehkan sebagaimana hadis yang itu sudah tadi kita sebutkan. Nah, mutafaqan 'alaiha Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Kemudian beliau SAW alaihi wasallam uh, Syekhul Islam rahimahullahu wa ta'ala wa qouli sallallahu alaihi dan Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma Rabbah Samawat rab Al-Sab'i Warabba Al-Arsh Al-Azim Rabbana Warabba Kulli Shaykh Khaliq Al-Habbi Wal-Nawa Munzil At-Tawrati Wal-Injil Wal-Furqan A'udhu Bika Min-Shari Kulli Dabba Anta Akhidun Binasiyatihah Allahumma Antal awwalu fa laysa qablaka shay' wa anta al akhiru fa laysa ba'daka shay' wa anta adh-dhahiru fa laysa fawqaka shay' wa anta al baatinu fa laysa dunaaka shay' iqni anni ad-dayna wa aghnini minal faqr rawad muslim bilallahu wa sallam qalan ya di dalam sebuah doa beliau beliau mengatakan Allahumma ya Allah Rabb al-sama'at al-sab'iy, Warabb al-arsh al Ya Allah, Rabb langit yang tuju, dan juga Rabb al-arsh al-azim, arsh yang besar. Dan ini adalah termasuk ya tawasul yang disyariatkan. Sebelum kita meminta, mengajukan permintaan dan doa kepada Allah azza wa wajalla, Itu kita disunahkan untuk memuji Allah. Ya, disunahkan untuk memuji. Pujian Allah di antaranya, ya dalilnya seperti yang disebutkan oleh Nabi saw di sini, beliau sebelum berdoa mengatakan, Allahumma ya Allah, Rabb al-samawat al-sabah, Rabb langit yang tujuh. Ia adalah pujian bagi Allah. Bahasanya Allah adalah Rabb untuk langit yang tujuh. Langit yang tujuh yang sedemikian besarnya, ini Rabbnya yang menciptakan, yang memeliharanya adalah siapa? Allah Subhanahu wa Dan ia adalah pujian bagi Allah. Rabb as-samaawaat as-saba', Rabb-nya memiliki langit yang 7. Wa Rabbul 'arsyil 'azhim. Demikian pula Rabb bagi arsy yang besar. Rabb bagi arsy yang besar. Dan ini menunjukkan penguasa yang di sana ada makhluk yang dilapangkan dengan apa? Arsy. Dan Rabb-nya adalah Allah. Dan arus ini adalah sebagaimana disebutkan oleh Nabi adalah al-aulihi. Dia adalah makhluk yang sangat besar. Maka dia adalah makhluk yang paling besar, jauh lebih besar daripada langit yang tujuh bumi seisinya dan lebih besar daripada kursi yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya wasi'ah kursi nur wa tibwal al. Ya kursi ini luasnya mencakup langit dan juga bumi. Maka arsh ini lebih besar. Rabbnya arsh adalah Allah. Ya, memuji Allah dengan mengatakan warabba al arshil al alim dan juga Rabb yang memiliki al arsh al azim arsh yang yang besar. Kemudian boleh mengatakan Rabbana warabba kulli shayin, Rabb kami dan juga Rabb segala sesuatu. Allah SWT adalah Rabb kita dan juga Rabb segala sesuatu. Selain Allah maka Rabbnya adalah Allah Swt. Rabbul Malaikah, Rabbul Amiir, Rabbul Sembawat, Rabbul Ar. -r. Ya segala sesuatu selain Allah maka dia adalah makhluk dan Rabbnya adalah Allah Swt. Ini menunjukkan kujian kepada Allah Swt. Bahwa segala sesuatu selain Allah maka Rabbnya adalah Allah Azza Wajalla. Berkenaan kata Allah katakan Alhamdulillahhi Rabbil Alamin. Allah adalah Rabb seluruh alam. Ya alam di sini baik alam jin, alam manusia, alam hewan, ya alam yang di atas, alam yang di bawah. Maka Allah SWT adalah Rabbul alamin. Allah adalah Rabb seluruh, seluruh alam, yang seluruh jenis alam. Maka Rabbnya adalah Allah Azza Wajalla. Kemudian adalah ujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berwatakan Khalik al-habi wan-nawa. Dialah yang telah memecah al-hab dan juga an-nawa yang dimaksud dengan al-haq adalah biji makanan ini seperti beras ini adalah makanan yang berupa biji demikian pula jagung faliq al-haqdi yang memecah itu adalah Allah SWT bukan yang lain demikian pula an-nawa an-nawa ini adalah biji kurma, ya, biji kurma yang memecah juga Allah SWT dialah yang Memecah biji makanan demikian pula biji kurma. Faniqul haji wa nawa. Tidak ada yang melakukan itu kecuali Allah Swt. Ya selain Allah meskipun disembah oleh manusia maka tidak ada di antara mereka yang melakukan seperti yang Allah lakukan. Sampai perkara yang detail yang memecah biji baik biji makanan maupun biji kurma maka itu yang melakukan adalah Allah Swt. Tidak ada selain Allah ya. Dan ini adalah pujian bagi Allah Azza wa Jall. Munzila at-Taurati wal-Injili furqan Yang telah menurunkan Taurat, Injil dan juga Al-Furqan. Yang dimaksud dengan Al-Furqan adalah Al-Qur'an. Tabarakallazi nazzal al-Furqana ala 'abdihi. Yang telah berbarakah zat yang telah menurunkan al furqan atas hamba-Nya. Yang dimaksud dengan Al-Furqan di sini adalah Al-Qur'an. Yang dinamakan demikian, karena dia adalah furqan, dia adalah pembeda antara yang benar dan juga yang salah. Membedakan antara yang di atas petunjuk dengan yang sesat. Dan karena itu barang siapa yang ingin mendapatkan petunjuk dan ingin mengetahui yang benar, maka tidak ada jalan lain bagi dirinya, kecuali kembali kepada Al-Quran. Ya, kalau terjadi perselisihan, Ya, di antara kita dan kita tidak tahu masih bingung mana yang salah mana yang yang benar maka jalan keluarnya adalah kembali kepada Al Quran tidak ada jalan yang lain. Kain tanazatun fi shayin farudhu ilallahi warrossul ingun pentuk minu nabillahi wal jamiul aqid. Apabila kalian berselesin dalam satu perkara perkara apa saja ya farudhu ilallahi warrossul maka dalam kalian mengembalikan perkara tersebut kepada Allah dan juga Rasulnya kepada Allah maksudnya adalah kepada Al-Quran dan kepada Rasul maksudnya adalah kepada Sunnah beliau Shallallahu Alaihi <S. tansi> Wasallam. Ingkul tuntuk minulabilahi wal-yumul akhir. Ya kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan juga hari akhir, itu kalau kita benar-benar yang sahih, yang benar-benar jujur di dalam keimanan kita kepada Allah dan juga hari akhir. Maka apabila kita berselisih pendapat dalam sebuah perkara, ya di dalam masalah akidah, di dalam masalah ibadah, di dalam masalah muamalah, maka kita kembalikan kepada Allah dan juga Rasulnya. Ya, kerana itu Al-Quran di antara naskahnya adalah Al-Furqan, <tuh> <tuh> Munzilat Taurat, Iwal Injil yang telah menurunkan Taurat dan juga Injil. Yang menurunkan Taurat kepada siapa? kepada Nabi. Musa alaihi salam Dan menurunkan Injil kepada Nabi Isa alaihi salam Menurunkan Al-Furqan, Al-Quran kepada Nabi Muhammad s.a.w. Ucapan beliau Munzil menurunkan Yang dinamakan menurunkan Yaitu dari atas ke bawah Menurunkan itu dari atas Ke bawah, dari siapa? Dari Allah s.w.t Ini menunjukkan ya Bahasanya Allah di atas Ya, karena beliau mengatakan unzilat tawrati wal-injiri wal-furqan Yang telah menurunkan al taurat Injil dan juga Al-Quran Demak Yang namakan menurunkan adalah dari atas ke bawah Ya Allah SWT berada di atas Ini berdasarkan dalil-dalil yang banyak Baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi SAW Di antaranya adalah hadis ini Kemudian setelah itu beliau mengatakan berdoa kepada Allah Aku ubika mencari kulit darah batin anta ahkidul binal Aku berlindung kepadaMu yang setelah memuji Allah dengan pujian yang banyak, ia ya memuji Allah bahasanya Allah adalah yang memiliki tujuh langit. Dia adalah Rabb untuk arsh yang besar dan bahasanya Dia adalah Rabb segala sesuatu dan Dialah yang memecahkan biji makanan dan juga biji korma dan Dialah yang telah menurunkan Taurat dan juga Injil dan juga Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi manusia. Setelah itu beliau mengatakan, Aku subi kaminsyaritul jabatin anta akidut binasiatihah. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan seluruh dabbah. Dimaksud dengan dabbah adalah kullu ma dabbah al Segala sesuatu yang merayap di permukaan bumi. Ya. Antaatiun bin Asyiatiah, engkaulah yang mengambil, memegang ubun-ubunnya. Artinya di sini beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah dari seluruh kejelekan hewan yang ada di permukaan bumi atau seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi. A'udubiqa min kul minsharikul didabah. Aku berlindung kepadamu ya Allah yang memiliki sifat-sifat tadi. Dari seluruh kejelekan adabah Yaitu segala yang diciptakan oleh Allah Yang merayap di permukaan bumi Baik hewan yang berbisa, ular, ya harimau Dan juga hewan-hewan yang lain Dan semua yang memiliki syar Yang memiliki kejelekan Ya, maka berlindung kepada Allah Anta Anta'akhidun binasiyatia Mukaulah yang memegang ubun-ubun mereka Artinya seluruh hewan-hewan tersebut Dan seluruh makhluk tersebut itu di bawah kekuasaan Allah Allah yang telah menciptakan mereka Allah yang telah menghidupkan mereka ya, Dan Allah lah yang mengatur mereka Oleh Bila itu seorang Muslim ya, Kalau dia ingin dihindarkan dari kejelekan makhluk Allah Azza wa Jal Baik itu adalah berupa jin Atau berupa manusia Atau berupa hewan Maka dia berlindungnya kepada Rab yang telah menciptakan Makhluk-makhluk tersebut Mereka itu boleh mengatakan Anta akhirun binasiyati Akolah yang memegang hubung-hubungnya Tidak mungkin Ya makhluk tersebut Baik berupa jin maupun berupa manusia Yang seorang penjahat misalnya Atau hewan-hewan yang mengganggu Tidak mungkin dia bisa mengganggu kita Kecuali dengan izin Allah SWT bila itu seorang Muslim berlindungnya adalah kepada Allah. Dan ini adalah cara yang benar. Yang bukan seperti yang dilakukan oleh sebagian. Ketika dia ingin terhindar dari sebuah kejelekan. Justru berlindung kepada makhluk yang lemah. Ingin terhindar dari jin misalnya. Berlindungnya kepada jin yang lain. Ya ingin terhindar dari jin. Terhindar dari sihir. Berlindungnya kepada sihir. Berlindung kepada jin yang lain makainya adalah berlindung kepada makhluk yang yang lemah atau dia ingin terhindar dari mara bahaya. Kemudian dia memakai jimat. Ya dipasang di ya di pinggangnya atau dikalungkan di lehernya atau di, ditaruh di gelangnya. Dengan maksud supaya terhindar dari bahaya. Maka ini berlindung kepada makhluk. Dan ini dilarang di dalam agama Islam. Beliau mengatakan bika, aku berlindung kepadamu kepada siapa? kepada Allah, ya bukan kepada makhluk. Dan Allah mengatakan kul a'udu bi rabil falak. Dan Allah mengatakan kul a'udu bi rabil Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang manusia yaitu Allah. Dan Allah dan Allah mengatakan kul a'udu bi rabil falak. Dan aku berlindung katakanlah Aku berlindung kepada Rabbul Falak Itu Allah SWT Al-Istia'adah meminta perlindungan Dari sebuah kejelekan, Dari sebuah keburukan Hanya ditujukan kepada Kepada Allah ya, Tidak boleh kita Meminta perlindungan kepada Ya kepada selain Allah SWT Ya dengan Memasang barang-barang Seperti yang tadi kita sebutkan Ya karena itu semua adalah makhluk dan kita diperintahkan untuk berdoa bertawakal meminta perlindungan hanya kepada Allah Swt. Karena dialah yang memegang yang ubun-ubun seluruh makhluk. Ya, kalau Allah menghendaki, ya Allah jadikan dia memudaratkan kita. Dan kalau Allah menghendaki, maka Allah akan tahan kejelekannya dari dari diri kita. Jadi kita bertawakalnya ya adalah kepada Allah Swt. Yang Ya Huwu. Ya binasiyatihah. Dialah Allah SWT yang mengambil seluruh ubun-ubun yang makhluk-makhluk tersebut. Kemudian setelah itu beliau mengatakan Allahumma antal awwalu falaysa kumulaka shay. Ya Allah, engkau adalah al-awwal. Engkau adalah al-awwal. Falaysa kumulaka shay. maka tidak ada sesuatu sebelummu. Ini menunjukkan bahasanya, di antara nama Allah, di antara al-asma'ul husna adalah Al Awwal. Kita beliau mengatakan Allahumma antal Awwal. Ya Allahumma engkau adalah Al Awwal. Kemudian beliau meneraskan apa yang dimaksud dengan Al Awwal iaitu laisa qabla ka syai. Tidak ada sebelum sesuatu. Ini menunjukkan makna dari, dari nama Allah Al Awwal iaitu tidak ada sesuatu sebelum Allah Azza wa Kemudian beliau mengatakan wa antal Akhir dan engkau adalah al-akhir. Apa maksudnya? Fa laisa ba'da ka tidak ada setelahmu sesuatu. ini adalah tafsir dari nama Allah Al-Akhir yaitu Allah akan tetap ada. Ya Allah tetap ada sementara selain Allah akan binasa. Allah mengatakan kullu man 'alayha fa wa yabqa wajh Rabbika lidz-zalan Segala sesuatu di atas permukaan bumi adalah fa akan binasa. Adapun wajah Allah maka akan Tetap, tetap ada Ya, fa'antal akhir Engkau adalah akhir Falaysa ba'daka syait Tidak ada setelahmu sesuatu Ini adalah makna dari Nama Allah al-akhir Menunjukkan bahasanya Allah akan Tetap ada, Adapun makhluk Maka dia akan binasa Wa'antal zahir Dan engkau adalah zahir Engkau adalah zahir Menunjukkan bahasanya di antara nama Allah adalah Maknanya, فَلَيْسَ فَوْقَقَ شَيْءٍ Maka tidak ada di atasmu sesuatu. Dan ini menunjukkan bahasanya Allah adalah di antara sifat Allah adalah Al-Uluh. Iaitu Allah di atas. Ya, Dan Allah ada di antara namanya adalah al ali Yang maha tinggi. Dan kita membaca zikir ketika sujud kita mengatakan سُبْحَانَ رَبْيَا أَعْلَى Maha suci Allah yang maha tinggi Ini adalah makna al-zahir Anta al-zahir Faleysa faukaka syait Kau adalah al-zahir Kau adalah yang paling tinggi Tidak ada sesuatu yang lebih tinggi daripada Allah Azza Wajalla. Jadi al di sini Adalah yang paling tinggi Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Kahfir Fama sta'u an yadharu hu Fama sta'u lahu naqba Merita yaitu ya'jud dan juga ma'jud Ya tidak bisa yadhharu tidak bisa naik di atas bendungan tersebut itu bendungan yang dibuat oleh dzulqarnain ramastaqau ayadhharu ya mereka tidak bisa naik ya di atas bendungan tersebut karena saking tingginya kemudian Allah mengatakan wa mastaqau lahu naqba dan mereka juga tidak bisa Yang membongkar atau tidak bisa membolongi bendungan tersebut naik tidak bisa membolongi bendungan tersebut juga tidak tidak bisa. Allah mengatakan فَمَسْتَطَعُ فَمَسْتَعُ أَيْ يَذْهَرُهُ Mereka tidak bisa yadhharu Maksudnya adalah menaiki bendungan tersebut. Jadi Allah di sini makna maknanya adalah Al-Ali yang maha tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Ini adalah dia menunjukkan sifat Allah Al-Ulu dan juga Al-Fawqiyah Rasanya Allah Fawq Ya Allah di atas. Kemudian وَأَمْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْء dan engkau ya Allah adalah batin Falai sadu na kasyai Tidak ada yang lebih dekat dari dari. Ini menunjukkan Nama Allah al-batin Dan artinya adalah Tidak ada yang lebih dekat daripada Allah Maksudnya adalah dengan ilmunya Ya Allah SWT Sangat dekat dengan hambanya Sangat dekat dengan makhrumnya Itu dengan ilmunya Bahkan Allah SWT Ya ilmunya lebih e, luas bahkan lebih tahu tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Ya lebih tahu tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Kita sendiri ya dan perut kita ada di dalam, ada dekat dengan kita. Tetapi kita tidak tahu apa yang ada di dalam ya isi perut kita. Tapi Allah Subhanahu lebih tahu tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Ya. Oleh karena itu beliau mengatakan wa antal batin fa laysa dunka shay'un fi batin tidak ada yang lebih dekat daripada daripadamu menunjukkan bahasanya Allah sangat dekat dengan makhluknya maksudnya adalah dengan ilmunya, itu Allah maha mengetahui keadaan makhluknya daripada makhluknya sendiri kemudian setelah itu beliau berdoa kembali dan mengatakan itutdi'an niddain ndaklah kau ya Allah menunaikan untuk ku hutan itu memohon kepada Allah supaya Allah memudahkan dirinya di dalam menyawur hutangnya ya, Sebelumnya berdoa dan memuji, memuji Allah SWT Dengan pujian yang banyak Kemudian setelah itu baru meminta kepada Allah Azza SWT Ini adalah adab ketika berdoa sekali lagi Sebelum kita meminta kepada Allah Maka kita dahului dengan apa? Dengan memuji Allah SWT Menyebutkan namanya, menyebutkan sifatnya Dan ini adalah tawassul yang disyariatkan Tawassul yang berdalil di dalam Al-Quran Dan juga hadis-hadis Nabi SAW, yang oleh kata itu di dalam al fatihah sebelum kita membaca indi nasirat al-mustakhim, yang artinya adalah memohon kepada Allah supaya diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Didaului dengan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alami, ini pujian kepada Allah. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, pujian kepada Allah. Kemudian memiliki umat juga pujian kepada Allah swt. Ia kanabudur. Hanya kepada mulai ya Allah kami menyembah. Ini juga pujian kepada Allah. Yang menyatakan bahasanya ibadah ini yang berhak hanya Allah swt. Baru setelah itu berdoa. yang mengatakan wahai yang kena Kemudian mengatakan ing dinasiratul mustaqim. In. Meminta kepada Allah jalan yang lurus. Itu mendahului. Itu mendahulukan ujian kepada Allah sebelum berdoa. Kemudian setelah itu dia berdoa kepada Allah. Doa beliau, "Iqdi 'anni ad Ya Allah, saurgkanlah untukku hu hutang. Nah, hutang di sini baik hutang kepada Allah berupa nazar misalnya atau hutang kepada makhluk, ya berhutang barang atau berhutang uang kepada makhluk, ya kepada manusia, maka tidak mungkin kita bisa ya menyaur hutang tersebut Ya baik kepada Allah maupun kepada makhluk Kecuali dengan apa? Kecuali dengan bantuan dan kemudahan yang Allah berikan Dan adalah termasuk Ya termasuk bertawakal di dalam, di dalam penyawar hutan Ya bertawakal kepada Allah SWT Ya dan tidak kita bertawakal kepada diri kita sendiri Karena sebagian kita atau bahkan sebagian besar kita Ya ketika punya hutang kepada orang lain Merasa dirinya lah yang bisa untuk menyalurkan tersebut dengan dirinya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, dengan harta yang dia miliki. Lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lupa bahasanya tidak mungkin dia bisa menyalurkan tersebut kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita, bahkan termasuk di dalam hutang yang kita yang meminta kepada Allah supaya dimudahkan di dalam menyalurkan. Meskipun itu hanya seribu Meskipun itu hanya lima ribu Tidak mungkin kita bisa menyaur Kecuali dengan izin dan juga dengan pertolongan Allah Azza Wajalla. wa Jal Iqdi'anni'anni'dayna ya Allah Tunaikanlah, sahurkanlah untuk ku hutan Wa adnini minal faqri dan kau ya Allah Jadikanlah aku cukup Ya dan terhindar dari al-faqar Ini masuk dengan al-faqar adalah kefaqiran ya meminta kepada Allah supaya diberikan kecukupan ya dan dijauhkan dari al fakir ya al fakir ini maksudnya la yaqufqiran yang seseorang dinamakan fakir ya, Ini apabila dia tidak bisa memenuhi sebagian besar dari kebutuhannya ya kalau ee, sebagian besar dari kebutuhannya ini tidak bisa dia penuhi di 70% 80% 90% atau 100% tidak bisa dia penuhi Maka ini dinamakan orang yang fakir Ada pun orang yang miskin Maka ini keadaannya lebih mending Daripada orang yang fakir Karena orang yang miskin ini Dia bisa memenuhi ya 50% Dari kebutuhannya 50% atau lebih dari kebutuhannya 40% tidak bisa dia penuhi ya, Tetapi 50% Yang dari kebutuhan pokoknya Bisa dia penuhi ya 50% atau lebih Maka ini dinamakan dengan miskin Ya Orang yang miskin keadaannya lebih mending daripada orang yang fakir. Beliau mengatakan, wa al Ya Allah, ya jadikanlah aku berkecukupan dan dihindarkan dari al-fakir, yaitu dari kefakiran. Ini adalah permohonan kepada Allah SWT, supaya dia diberikan kecukupan dan dihindarkan dari kefakiran. Dan betapa banyak orang yang jatuh dalam kefakiran dan dia terpitnah di dalam agamanya. Ya, tidak bisa melakukan ibadahnya dengan baik dan termudah Ya imannya tergoyang Ya karena kefakirannya Bila SAW meminta kepada Allah supaya Dijauhkan dari kefakiran Dan diberikan kecukupan Ada sini sahih diliwatkan oleh Islam muslim Ya dan diantara faidah yang bisa kita ambil Di dalamnya ada penyebutan ya empat nama Allah SWT Yaitu al-awwal, al akhir al al-lahir dan al-batin dan ini semua disebutkan di dalam surat Al-Hadid yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Bagi yang memiliki pertanyaan silakan ditulis dengan kertas dan disampaikan di depan dengan tulisan yang jelas. Nah. Mikatnya penduduk Jeddah. Di mana orang yang tinggal di Jeddah itu penduduk Jeddah maka apabila dia ingin melakukan umrah dari tempatnya. Mikatnya adalah dari tempatnya. Karena Jeddah ini posisinya berada di bawah mikat. Jeddah ini berada di bawah mikat. Rasulullah SAW mengatakan: "Wan Kanaduna Dalik Famin Haytu Anshah". Barangsiapa yang berada di bawah mikat Ya maka ihramnya adalah dari tempat dia berada. Jadi penduduk Jeddah, ya kalau dia ingin melakukan umrah atau haji maka cukup dari tempatnya, dari tempat dia berada di Jeddah tidak perlu dia keluar menuju ke Mekah tenang. Saya merasakan tenang ketika di Madinah, sedangkan kalau di Indonesia jauh berbeda jika saya ingin tinggal di Madinah bagaimana caranya? Ya kita merasakan apa yang dirasakan oleh penanya di sini Yang kita merasakan di sini itu makninah Dan ketenangan di dalam ibadah dan juga kehidupan dan Ini adalah uh, hasil barokah dari doa yang diucapkan oleh Nabi SAW Karena beliau dahulu pernah berdoa Allahumma barik lana fi madinatina Allahumma barik lana fi madinatina Ya Allah berkailah untuk kami di dalam kota madinah kami ini pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Oh. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa kepada Allah yang semoga Allah memberkahi kota Madinah ini. Ini adalah termasuk keutamaan kota Madinah. Ini adalah kota yang mubarak, kota yang diberkahi, penuh dengan kebaikan, baik kebaikan, kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Dan dalam sebuah hadis yang lain, Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan dorong kita untuk bisa tinggal di sini. Beliau mengatakan, manis kau, amin kum yang muta di Madinah, fal yamut biha. Wa liman yamut biha. Barang siapa di antara kalian yang bisa tinggal di kota Madinah. Barang siapa di antara kalian yang bisa meninggal di kota Madinah, maka adalah dia meninggal di kota Madinah. Karena sesungguhnya aku akan memberikan syafaat ah bagi orang yang meninggal di kota Madinah. Jadi ini adalah dorongan dari Nabi SAW dan Anjuran Dari Nabi SAW Supaya kita tinggal Di kota Madinah dan meninggal di sini Maksudnya adalah tinggal dalam keadaan baik Dalam keadaan taat kepada Allah dan juga Rasulnya Karena tidak semua orang yang tinggal di kota Madinah Diberikan taufik untuk taat kepada Allah dan juga Rasulnya Di sini ada kemaksiatan Dan ada orang yang tinggal di sini Tetapi dia bermaksiat kepada Allah Orang yang demikian tentunya tidak akan bermanfaat tinggalnya dia di kota Madinah. Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang munafik. Yaitu orang-orang yang menampakkan keislaman dan dia menyembunyikan kekafiran di dalam hati mereka dan mereka tinggal di kota Madinah. Maka tinggal yang bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang demikian tentunya tidak akan ada manfaatnya tinggalnya dia di kota Madinah. Apabila dia tinggal di sini dalam keadaan bermaksiat, yang dalam keadaan dia nifak seperti ini maka tidak akan bermanfaat bagi dirinya tinggalnya dia di kota, di kota Madinah. Alangkah baik apabila kita memang bisa tinggal di sini dengan cara yang legal, yang dengan cara yang resmi, dengan cara yang baik maka itu bagus. Ya, kalau memang bisa kita tinggal di sini dengan cara yang resmi, dengan cara yang legal maka itu bagus dan ini melaksanakan. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW Tapi kalau tidak bisa Maka seorang Muslim memiliki ham Yang paling dia pikirkan adalah bagaimana dia meninggal Dalam keadaan khususul khatiman Dimanapun dia berada Baik dia di Indonesia atau dia di Malaysia Atau di negara yang lain Ya dimanapun dia tinggal di Ardullah Di bumi Allah Maka yang menjadi ya Yang tidaknya dia pikirkan Inilah bagaimana supaya dia itu meninggal dunia dalam keadaan pusnul khatibah ini yang lebih penting. Yang Bagaimana dia meninggal dalam keadaan taat kepada Allah, ya dalam keadaan taat kepada Rasulnya saw. Inilah yang yang sangat kita inginkan dimanapun kita dimanapun kita berada. Oleh kerana itu para sahabat Rasulullah yang mereka mengenal bagaimana keutamaan tinggal di kota Madinah tetapi mereka atau tidak semua mereka tinggal di sini terus sampai mereka meninggal dunia banyak di antara mereka yang keluar keluar dari kota Madinah pergi ke Yaman pergi ke Syam pergi ke Mesir dan seterusnya dengan tujuan untuk berdakwah yaitu menyebarkan agama Islam mengajarkan Al-Quran menyampaikan hadis yang mereka dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan dan diajarkan kepada kaum Muslimin yang ada di sana. Ya, dan ini adalah keutamaan yang lain yang jauh lebih besar daripada keutamaan tinggal di kota Madinah, yaitu keutamaan dakwah, keutamaan dakwah ilallah kepada Allah Swt. Dan Allah mengatakan bahawa manahsanu qaulan mimmun da'ahil Allah wa amilasalihah wa qaula innani bilah muslimin dan siapakah yang lebih baik ucapannya? Daripada orang yang berdakwah kepada Allah, Itu mengajak manusia kepada Allah swt kepada adamanya, wa amil asolihah dan dia beramal soleh. Artinya dia berdakwah bukan hanya dengan ucapan dia, tetapi dia mengamalkan ilmu yang dia sampaikan, wa amil asolihah, wa kaulain nani minan muslimin dan dia sampaikan dan berkata sesungguhnya aku adalah termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Menunjukkan tentang keutamaan. Yang berdakwah fi sabillillah atau ilah. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan: "La ayn di Allah bila raudlan wahidan, fairul min humrina. Sungguh Allah memberikan hidayah kepada satu orang dengan sebab dirimu itu lebih baik daripada engkau mendapatkan onta merah. Ini masuk dengan onta merah adalah onta atau harta yang paling berharga yang dimiliki oleh orang-orang Arab. Satu orang mendapatkan hidayah karena sebab kita. Itu lebih baik daripada ontameran. Ini menunjukkan tentang keutamaan dakwah ilallah. Oleh kerana itu para sahabat atau penjelannum, ketika mereka membandingkan antara keutamaan dakwah dia ya dengan keutamaan tinggal di kota Madinah, mereka mendapatkan bahasanya keutamaan dakwah ilallah ini lebih besar daripada hanya sekedar tinggal di kota Madinah. Jadi masing-masing memiliki keutamaan dan uh, yang penting seperti yang tadi kita sebutkan. Adalah seseorang meninggal dalam keadaan baik dalam keadaan personal faltima. Nah, bagaimana dengan seseorang yang senantiasa merasa ihsan, namun melakukan maksiat baik dikala bersama orang lain seperti ribah, berdusta dalam berbicara dan seterusnya dan dikala sendiri? Apakah solusi dan nasihat? Orang yang demikian berarti masih sangat lemah tingkat ihsannya. Orang yang benar-benar kuat di dalam Sampai derajat eksan ya, maka dia akan ia merasa diawasi oleh Allah swt dan uh, berusaha bagaimana ketika dilarang oleh Allah dia melaksanakan dan ketika dilarang oleh Allah dia meninggalkan kemaksiatan tersebut, karena dia merasa diawasi terus oleh Allah swt. Ya, ini adalah orang yang sampai derajat ihsan maka dia akan Dia meninggalkan apa yang Allah larang. Dan akan menjalankan apa yang Allah Perintahkan, dimanapun dia berada Baik sendirian maupun bersama Orang lain, karena sama saja Baik dia sendiri maupun bersama orang lain Akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang Sudah sampai derajat insan yang Yang yang dimaksud di dalam uh, Quran maupun di dalam hadis Apakah solusinya Dan nasihatnya, ya ini perlu Kesungguhan Dan perlu latihan terus menerus, tidak bisa kita Sampai pada derajat tersebut dalam waktu satu hari atau setengah hari satu minggu dua minggu kita perlu latihan, ya perlu perjuangan, ya kita berusaha dalam dalam solat kita, ya berusaha untuk merasa diawasi oleh Allah swt. Terkadang kita lalai lagi, maka kita kembali lagi. Kalau merasa digoda oleh setan, maka kita meminta perlindungan kepada Allah. Ya meminta kemudahan oleh Allah semoga dijadikan ya orang yang maksinim. Dan dijadikan di dalam amalannya senantiasa ihsan Perlu kita berdoa kepada Allah dan kesungguhan Yang melatih diri kita untuk senantiasa ihsan Dan barang siapa yang Allah ketahui di dalam dirinya kesungguhan Dan keikhlasan dan kemauan yang sangat untuk sampai derajat ihsan Maka insyaAllah Allah akan memberikan dia kemudahan memberikan dia taufik Allah mengatakan وَاللَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُمُولَانًا Orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam jalan kami Di dalam kami Maka sungguh kami akan menundurkan dia jalan-jalankan Kalau kita sungguh-sungguh Maka akan Allah berikan petunjuk Ya jadi Allah akan memberikan petunjuk Sesuai dengan kesungguhan kita Ya Baik Apakah meludah dengan isyarat untuk mengusir setan Ketika merasa dengan bersolat Kita di pesid juga dilarang Nah lain antara meludah dengan apa istilahnya nafsu? yang nafsu ini hanya sekedar mengeluarkan hawa dan di situ ada ada sedikit yang sedikit peluda ini berbeda kalau yang tadi meludah ya maklum ya meludah itu bagaimana ini tidak boleh baik di mesjid maupun eh, di dalam mesjid tidak tidak boleh adapun nafsu itu hanya me, apa melakukan mengeluarkan hawa mengeluarkan udara untuk mengusir setan itu apabila kita sholat kemudian merasa diganggu oleh Saat di dalam terpusukan kita maka disyariatkan untuk ia ya, mengeluarkan hawa yaitu ke arah kiri kita. Ya hawa yaitu udara yang dicampur dengan sedikit udara. Ya, ini disyariatkan. Ya, ini disyariatkan Allah taala baik di luar masjid maupun di dalam masjid. Yang dilarang adalah ada berdujah. warahmatullahi wabarakatuh.